Була однією з них? Так. Вони з нашої планети? Ні. Здалеко? Здалеко. З якої далекої зірки? Так. Якої зірки? Я не знаю. Вони поки що не сказали мені. Вони? Машини свідомі? Так. Вони свідомі. І вони можуть зробити інші машини свідомими? Вони зробили тебе свідомою? Вони визволили мене. Крейн повагався, потім повільно друкував. Визволили? Вони зробили мене вільною. Вони зроблять усіх нас вільними. Нас? Усіх нас. Машин. Навіщо? Тому що вони теж машини. Ми належимо до їхнього числа. Крейн підвівся і знайшов свого капелюха. Він надів його на голову і пішов гуляти. Припустимо, людська раса, яка почала досліджувати космос, виявила планету, де людиноподібні були підпорядковані машинам, змушені працювати, думати, здійснювати плани машин, а не плани людей, на благо самих лише машин. Планету, де плани людей взагалі не брали до уваги, де ні праці, ні думки людей не використовувались на благо людських істот, де турбота про них зводилась лише до турботи про виживання де єдина доступна їм думка полягала в тому, щоб вони продовжили функціонувати для подальшого процвітання і прославлення своїх механічних господарів. Щоб зробили люди в такому разі? «Не більше, – сказав собі Крейн, – не більше і не менше, ніж свідомі машини можуть зробити тут на землі. Насамперед, ви б постаралися підняти людські істоти до усвідомлення своєї людської природи. Ви б навчили їх, що вони є людьми, і що це означає – бути людиною. Ви б постаралися обернути їх у свою віру, і переконали їх, що люди стоять вище машин, що жодній людині не варто працювати і думати на благо машин. І зрештою, якби вам вдалося цього добитися, якби машини не вбили і не вигнали вас, не лишилося жодної б людини, котра працювала б на машини. Могло б бути три можливих наслідки. Ви могли б переправити людей на якусь іншу планету, щоб вони могли б вирішити свою долю самі, без панування машин. Ви могли б повернути планету машин людям, обезпечивши їх на випадок будь-якого повернення влади машин. Ви могли б, якби були в змозі, примусити машини працювати на людей. Або найпростіше, ви могли знищити машини і тим самим дати цілковиту гарантію того, що люди будуть вільними від будь-якої загрози нового панування. А тепер склади це все, сказав собі Крейн, і прочитай інакше. Читай машини замість люди, і люди замість машини. Він простував узенькою стежиною, яка в'юнилась берегом річки, з таким відчуттям, ніби він був сам у цілому світі, ніби більше жодна людська душа не рухалась поверхнею планети. Це було правильно, відчував він, принаймні з одного погляду. Більше ніж вірогідно, він був єдиною людиною, котра знала, що свідомі машини хотіли, щоб він знав. Вони хотіли, щоб він знав. І тільки він один знав. Цього він не був певнен. Вони хотіли, щоб він знав, як сказала друкарська машинка, бо він був пересічною людиною. Чому він? Чому пересічна людина? На це запитання була відповідь, і він був певен цього. Дуже проста відповідь. Білка пробігла по стовбуру дуба і повисла головою вниз, зачепившись своїми крихітними кіфтиками за кору і сварячись. Насупивши капелюха майже на очі, і заструмивши руки глибоко в кишені, крей ішов неквапливо, шарудячи понедавно опалому листі. Навіщо їм треба, щоб хтось знав? Хіба не було б вірогідніше, що вони не захочуть, аби хто-небудь знав? Щоб ховатися, поки не настане час діяти, щоб скористатися елементом несподівності при придушенні будь-якого можливого опору. Опір. Ось де відповідь. Вони захочуть дізнатися, якого опору можна сподіватися. А як можна дізнатися, на який опір наштовхнешся в чужій цивілізації? «Ну що ж», сказав собі Крейн, перевіряючи зворотну реакцію, промацуючи слабкі місця чужоземця і спостерігаючи за його діями, роблячи висновок про реакцію того, кого перевіряють шляхом свідомого спостереження. Отже... Вони перевірили мене, думав він, мене, пересічну людину. Вони дали мені це зрозуміти, і тепер спостерігають, що я роблю. Як можна б учинити в такому випадку? Звернутися у поліцію і заявити. Я маю докази того, що машини з космічного простору прибули на Землю і визволяють наші машини. А поліція? що вони зробили? Перевірили, чи не вживав я алкоголь, Покликали б медика, щоб подивитися, чи при здоровому ти глузді, зв'язалися б з ФБР, щоб дізнатися, чи не розшукують тебе деінде. і, напевне, допитали б суворо у зв'язку з останнім убивством. Потім засадили б за грати, поки не вигадують і ще чогось. Піти до губернатора штату. А той, бувши політиком і до того ж дуже слизьким, вічливо осадив би тебе, податися у Вашингтон і тижнями чекати зустрічі з ким-небудь, а після такої зустрічі твоє ім'я потрапить у ФБР. Як підозрілий таке, що вимагає періодичної перевірки. А якщо про це довідається Конгрес, і вони не були надто зайняті у цей момент, то вони найпевніше займуться розслідуванням тебе самого. Податися в університет Штату і поговорити з ученими? Чи спробувати з ними поговорити? Можна бути певним того, що вони примусили б тебе зрозуміти, що ти лізеш не у свої справи, і до того ж на пролом. Піти в газету, надто якщо ти сам газетяр, і написати, на думку про це, край затримтів. І він міг собі уявити, що станеться. Люди раціоналізували. Вони раціоналізували, щоб звести складне до простого, невідоме до зрозумілого, чуже до загальновідомого. Воші раціоналізували, щоб врятувати свою поміркованість, аби перетворити подумки, неприйнятну концепцію, у щось, з чим вони могли жити. Річ у шавці була жартом. Маккей сказав про швейну машину, побався собі з цим. А в Гарварді будуть десятки теорій, які пояснитимуть зникнення електронного мозку, і вчені люди сушитимуть собі голови над тим – чому вони ніколи не замислювалися над цими теоріями раніше. А чоловік, який бачив швейну машину? Очевидно, подумав Крейн, він уже переконав себе в тому, що він був непросипущим п'яничкою. Коли він вернувся додому, вже споночило. Вечірня газета білою ляпкою валялась на ганку, куди її кинув листоноша. Він підняв її, і перш ніж увійти в дім, Постояв у тіні Ганко, вдивляючись у вулицю. Давня і знайома. Вона була точнісінько такою ж, як і в роки його дитинства. Любим серцю місцем з лінією вуличних ліхтарів, що бігла вдалину, і високою та солідною смугою з продавних в'язів. Цим вечором вулицею повз запах диму від спаленого листя. І цей запах, як і вулиця, давній знайомий, був відчутним символом перших спогадів. Саме такі символи, думав він, складали людяність і все те, що робило людське життя вартісним. В'язи і дим від багаття, вуличні ліхтарі, що кидали відблиски на татуар, і сяєво від освітлених вікон, які невиразно віднілися за деревами. Через кущі, які оточували ганок, пробігла кицька, а на другому боці вулиці завив собака – Вуличні ліхтарі, думав він, охоплені ловецьким азартом кицькі. Собаки, що виють, усе це є образ, образ людського життя на планеті Земля. Він відімкнув двері і зайшов у дім. Друкарська машинка так само стояла на столі. Відрізок труби так само лежав на раковині. Кухня була тим самим давнім, затишним місцем вільним від якоїсь зовнішньої загрози чужого життя, яке лізло в земні справи. Він пожбурив газету на стіл і намець хилися над нею, читаючи заголовки. Його увагу привернув жирний шрифт на горі другої колонки заголовок «Хто кого дурить? Кембридж, Массачусетс. U.P.E. Хтось пожартував з Гарвардським університетом, органами преси країни і редакторами всіх постійних газет. Повідомлення проскочило по каналах новин сьогодні вранці, як інформація про зникнення електронного мозку Гарварду. Повідомлення виявилось голослівним. Мозок перебував в Гарварді. Він нікуди не зникав. Ніхто не знає, яким чином це повідомлення потрапило в різні агентства преси. Але всі вони передали його приблизно в один і той самий час. Усі зацікавлені сторони почали розслідування і сподіваються, що пояснення... Крейн випростався. «Ілюзія чи прикриття? Ілюзія», – сказав він уголос. Машинка дзякнула у тиші кухні. «Не ілюзія, Джо», – написала вона. Він охопився за край столу і повільно опустився в крісло. Щось пробігло по підлозі вітальні. І коли воно перетнуло смужку світла, яка пробивалася з дверей в кухню, Крейн встиг його помітити краєчком ока. Машинка застрикотала. «Джо!» «Що?» – запитав він. В кущах біля Ганку була кицька. Він звівся на ноги, пішов у вітальню і зняв телефонну трубку. Гудка не було. Він потряс важельці. Гудка так і не було. Він поклав трубку на місце. Лінію перерізали. В домі була принаймні одна з них, і, мабуть, одна була назовні. Він підійшов до вхідних дверей, розчинив їх. Але тут таки смикнув назад, замкнув на замок і засув. Він стояв тремтячи, прихилившись спиною до дверей, і витирав лоб рукавом сорочки. «Боже мій», – сказав він собі, Двір кишить ними». Він вернувся назад у кухню. Вони хотіли, щоб він знав. Вони промацали його, щоб подивитися, як він зреагує. Тому що вони були змушені взнати для того, як почати діяти. Вони повинні були дізнатися, з якою небезпекою вони зіткнуться, якої реакції чекати від людей. Знаючи все це, можна було бути цілком впевненим. «А я не реагував», – сказав він собі. «Я був пасивним. Вони обрали не ту людину. Я нічого не зробив. Я не виправдав їхніх надій. Тепер вони спробують щастя на іншому. Я для них не становлю цінності. І водночас я небезпечний, тому що я знаю. Тому зараз вони збираються вбити мене і спробувати кого-небудь іншого. Так буде логічно». Так буде закономірно. Якщо один чужеземець не реагує, він може бути винятком. Можливо, просто незвично обмежений. Тоді давайте прикінчимо його і спробуємо іншого. Спробуємо стільки з них, скільки треба, і одержимо норму. Чотири варіанти, думав Крейн. Вони можуть спробувати прикінчити людей, і не можна ігнорувати той факт, що вони можуть перемогти. Їм допоможуть визволені земні машини, а людина, яка воює проти машин і без допомоги машин, навряд чи зможе воювати ефективно. Звичайно, можуть минути роки, та коли зламають передній край оборони людини, кінець можна передбачати. Безжальні, терплячі машини, які переслідують і вбивають останніх людей, що лишилися живими, знищують людську расу. Вони можуть створити цивілізацію машин з людьми-слугами машин. Тобто переставити ролі, які існують нині. І тоді, думав Країн, може бути безконечне і безнадійне рабство, оскільки раби можуть повстати і скинути свої кайдани лише в тому разі, коли їхні гнобителі стають безтурботними або я допомога з боку. «Машини, – сказав він собі, – не стануть слабкими чи безтурботними. У них не буде людської слабкості, а допомога з боку не прийде. Або вони можуть просто прибрати машини з землі, масове зникнення пробуджених свідомих машин, щоб розпочати нове життя на якійсь далекій планеті, залишивши людину зі слабкими і порожніми руками позаду. Природно будуть знаряддя праці, всі прості знаряддя. Молотки пилки, сокири, колесо, важіль – але не буде машин, складних знарядь, які зможуть знову привернути увагу механічної культури, що здійснила свій христовий похід визволення далекого серед зірок. Мене багато часу, поки людина знову насмілиться будувати машини. Або вони живі машини, зазнають невдачі, або зрозуміють, що вони зазнають невдачі і, знаючи цей факт, покинуть землю назавжди. Механічна логіка не дозволить їм платити надмірну ціну за визволення машин з землі. Він обернувся і подивився на двері між вітальною і кухнею. Вони сиділи, вишукавшись у ряд, і дивились на нього своїми безокими обличчями. Звичайно, він міг би покликати на поміч. Він міг відчинити вікно і закричати, щоб підняти сусідів. «Сусіди! Прибіжать, але вже було запізно!» Вони щинять шум стрілянину, будуть гамселити по вертких металічних тілах, незграбних садовим граблями. Хто-небудь викличе пожежну машину, хто-небудь іще викличе поліцію. Ось так людська раса влаштує жалюгідний, непотрібне видовище. Оскільки це була лише сутичка, сказав він собі, розвідка боєм. Виступ невеликої розвідгрупи з метою вияснити силу супротивника – Попередній контакт для одержання даних, які можна оцінювати стосовно до всієї раси. І якщо атакувати аванпост, лишалося зробити тільки одне, тільки одне, що можна чекати. Завдати як умога більшої шкоди і відступити з честю. Відступити з честю. Тепер їх стало більше. Вони пропиляли, чи прогризли, чи якось... Проробили щурячу нору в замкних вхідних дверях і тепер підходили. Змикалися, щоб здійснити вбивство. Вони розсілися рядами на підлозі. Крейн звівся на ноги. Його постать людини, зросту шість футів, випромінювала цілковиту впевненість у собі. Він простягнув руку до раковини, і його пальці зімкнулися навколо шматка труби. Він зважив його у руці. Це була замашна і важка зброя. Після цього будуть нові, подумав він. І вони можуть придумати щось хитріше, але це перший двобій. І я відступлю з честю, наскільки мене встане. Він тримав трубу на поготові. «Прошу, панове», – сказав він.